Мічуйко все коло мене спинається лапами на лавку. Глянув я ненароком, діжа біля мене стоїть розчинена. Мабуть, світом збиралися пекти. Розчина зійшла. Тільки придивляюсь я, і мене вразило, що тісто всередині, мов би, запало, мов якесь порване, нерівне. Я й сіпнув за полу слідчого, Кажу йому, показую. До діжі аж там щось устромлено жужмом. Витягли сорочка. Розгорнули, роздивились. Коли на рукавах і на пазусі засохла кров. Отож у тій діжі і вся наша справа була. Пішли ми, взявши свою здобич. Після того слідство пішло як по нитці з клубка. Прийшлися чоботи байдешевого парубка до якихось то слідів у панському садку під вікном. Знайшлися й пастухи, що ночували біля коней під лісом, та бачили, як молодий байдеш пізно вертався додому саме тієї ночі, коли зарізано було пана. Одну слово, все пішло по нитці. Ну і молодець ви, каже мені слідчий, правдивий лекок. А я тільки поглядаю, як переможець. А що кажу? Ага, а ви думали, як? Всі знов заговорили про слідство. Всі мене розпитували про тую справу, про відкриття того злочинства, такого тяжкого, такого одважного, і, що найважніше, такого загадкового – і я давав. Власне, я й міг дати найцікавіші відомості, бо то ж, власне, я, я відкрив його. Минуло скільки часу. Якось то ранком, може годині о восьмій, і йшов я купатись. Щоб дійти до річки невеличкої собі річечки, що протікала за селом, треба було йти від нашого двору далеченько селом. Іду я і чуйкомі, як завжди, при мені. Іду собі, ні на що особливо не зважаючи. Коли, все, проходячи повз волость, самохіть побачив біля волості громадку людей. Там же стояла й підвода. Як тільки я глянув на тих людей, зараз же догадався про все то Андрія Байдиша, що сидів до теї пори при волості, Одвозили у тюрму. Власне, то була остання хвилина перед виїздом. Андрій мав уже сідати на віз. Його родичі прийшли з ним попрощатися. Я глянув, і серце мені захололо. Андрій стояв якийсь потемнілий, як хмара. Він тихо промовив якесь коротке слово до батька, «Либонь, прощавайте тату». Я не дочув добре. Старий не говорив нічого, мабуть, він не міг промовити ні слова. Уста його були скривлені невимовним жалем. Тільки сльози, мовчазні сльози, котились по старому худому обличчю на довгу сиву бороду. Я виразно бачив, як скотилися дві краплисті сльози. «Ануте, нуте, пора рушати», – гукнув якийсь то старший, мабуть, соцький, виходячи з хати на ганок. Тут до Андрія порвалася якась жінка. Я перше не зауважив її, бо вона стояла, похилившись на тин. Але тепер вона одірвалася от тину і кинулась до Андрія. Тепер я пізнав, що то була його мати». Вона обхопила хлопця руками, сціпила їх біля його шиї і заголосила. Ох, Боже ж мій, Боже, що ж то було за голосіння? Якийсь нелюдський, несвітський крик. Не диво останнього сина забирали у неї. Одного взяли за хурку дров, другого за помсту. І з цього останнього вона вже не сподівалася бачити в себе.